Він з'явився у нас на Грустанці завдяки голов лікарю районної лікарні Іваною Мефодієвичу Трохименку. Після зняття Хрущова Щериця нарешті з'їв Паталашку. Не маючи сил далі боротися з цим партійним короїдом, Паталашка з догонами і прокляттями попросився на пенсію. А виконання обов'язків директора Половецького степу академія поклала на мене. Щериця негайно став... Проточувати нори під моїми ногами, але тут його ждало гірке розчарування. Директорствувати я не мав ніякого наміру, а тут саме головлікар Трохименко, довідавшись про мій клопіт, сказав про свого брата Федора. Трохименко молодший був агроном. Добровольцем поїхав з Полтавщини на цілину. Там став директором Великого Радгоспу, відзначився. Його забрали до Москви в апарат ЦК партії, дали квартиру, машину, дачу, але він рветься звідти в степи, і евростанція була б для нього щастям. Згори вниз котитися завжди простіше, ніж навпаки. Прохименко приїхав до нас весною. Невисокий, натоптуватий, ходив як піхотинець під повною бойовою викладкою тяжким перевальцем, міцно ставлячи ноги, так ніби пробував щокрок у землю, чи не провалиться, і від Половецького степу був у захваті. Я народився в Чорноземах, а мене в Москву, сміявся він. Ну хто міг таке вигадати? Поїхав на дачу, берізки, глина, ткнеш пальцем вода, ібо може там жити степовий чоловік. У мене за плечима 10 років цілини, а до того 30 років Полтавського степу. Самі назви які – Кобиляки, Глобино, Козельщина, Галещина, а далі – Гельм'язів, Іркліїв, Чорнобай, Полтавщина і Черкащина, козацькі землі, колиска нашої української цивілізації. Не даремно ж Богдан Хмельницький саме звідти, а мене в Глину і в чиновники. Я й на цілену їхав не чиновником, а простим агрономом. Це вже там довелося стати директором. І не став би. Так бардак вже був у перші роки несусвітній. А хіба ж українське серце може стерпіти непорядок? Крикнув, тупнув, перевернув. А тоді вже довелося директорствувати. Про Половецький степ почув від академіка Бараєва. Ми з ним там були в супрізі. Наука і практика. Професора Черкаса він ставив вище за себе, шкодував, що його тут у нас затоптали. А кого в нас не затоптували? Він жахнувся, побачивши, з яким саморобним знаряддям мені доводиться мати справу в дослідах по обробітку землі. А райкомпартія вам що, не помагає? – не повірив Трохименко. Я не став його просвіщати. Функції райкому поза моєю компетенцією. Моя справа – це земля, ґрунти, ніжна шкіра планети. Не дарма ж міжнародний журнал з проблем ґрунтознавства зветься «Геодермо» – шкіра землі. А Райком? Що йому до тієї вразливої шкіри? Райком усе зробив, щоб я в 1957 році не поїхав на перший всесоюзний з'їзд ґрунтознавців. Щириця просигналізував, а Стоконіх прореагував. Що їм... Гекуба. Що вони Гекубі? Я не скаржився, але Трохименко вмів уловлювати і скарги невисловлені. Через рік він звалив стоконога, якого відправили на заслужений. Вмови мене стати науковим керівником Половецького степу, бо в справжньому науковому центрі потрібен саме науковий керівник, а не директор. Сам їздив по сільгоспінститутах і привозив мені молодих помічників, добираючи їх не тільки за знаннями і характерами, але навіть за прізвищами. Якимись і не українськими, а ніби половецькими. Шикула, Сапсай, Коноба. А з Казахстану транспортним літаком Трохименко привіз для агростанції справжній фабричний плоскоріз. Дві дискові бурни і розпушувач, взявши в мене креслення професора Черкаса, а він подався до Одеси і там якось зумів умовити дирекцію Жовтневої революції, виготовити за тими кресленнями культиватор і стійку для безвідвального обробітку землі. Перевернути скибу простіше, ніж перевернути душі. Поле без плуга. Де таке баченою? Хіба і сама земля наша не зветься Чорнозимом?